Benvinguts. Bé, estem representant-vos un, un projecte que és l'esdeveniment que ha pensat l'associació per celebrar el, els 40 anys del, de, del Museu de la Via Figueres. Vam decidir que fos el novembre part de, bueno, per una estratègia comercial clara perquè novembre és un mes fluix per una mica desmarcar-nos de, del moment precís del, de, de l'aniversari en el que ja hi havia molt i molta activitat i ensenyava que solapar-nos doncs eh, no, no ajudava ningú i creiem, creiem que també els 40 anys de, del museu són prou, prou importants com perquè l'aniversari una mica s'allargui no? i esperem que d'alguna manera el Delirium ajuda a que s'allargui la celebració d'aquests 40 anys. No? Abans de començar la presentació per això em permetreu que expliqui l'origen, la idea de, de l'esdeveniment en si que no va estar pensat pel 40 anys del, del, del museu i del nom una mica perquè també és una mica de línia. Això ve des de, de fa uns dos o tres anys, diria jo, eh, la, la Carme Ribot, que és la vicepresidenta de l'associació, i jo mateix, vam a Barcelona a Toros. I, i abans de Toros vam anar a dinar al Port de Barcelona amb un matrimoni eh, que viu a Barcelona però que són d'origen figuerenc. I llavors, eh, a l'hora del dinar, vam començar eh, a plantejar que, que ens faria molta il·lusió a tots plegats que hi hagués unes de diner de Figueres molt boig, que que hi hagués molta activitat al carrer, que hi tothom, que ens agradaria molt, etc. Que fos un deliri, a partir de deliri, a mi em va venir la paraula, la paraula aquesta de delirium, jo vaig dir, ostres, seria fantàstic poder dir delirium, a més a més, en aquest esdeveniment. I eh, no teníem, no teníem, ens anàvem vingui a nivelles, no teníem paper ni, ni bolígrafs, vàrem demanar paper en, en el cambrer, ens va donar els típics papers de prendre notes de, de restaurant, aquells no? petits, embolides, i vàrem començar a apuntar històries de, per fer no? de, en aquell esdeveniment. I vàrem posar quatre fulles d'aquelles, res, amb tot de conceptes que eren unes idees. No? I aquestes quatre fulles, curiosament, jo les vaig guardar, els vaig posar la butxaca, vaig llargar a figuera i les, les vaig guardar, i jo sempre havia tingut el cap de l'ídiom i, i un ja, esdeveniment amb, amb molta activitat i a la ciutat no? en, en participació de molta gent i quan es va plantejar que venia el, el 40 aniversari es plantejava que nosaltres volíem trobar des de feia temps una activitat per fer el novembre és a dir, que ens permetés passar de l'acústica i, la, i de la mostra del vi a la campanya de Nadal d'acord doncs llavors de cop jo vaig recordar això, aquells papers, aquella idea, vàrem recuperar això i ho vàrem intentar llavors el, el Carles Tover eh, va tenir la difícil missió d'anar al museu i convèncer-los que poguéssim utilitzar la paraula delirium i man, no sabem com es va fer però ho va aconseguir llavors va aconseguir doncs, que la Fundació acceptés eh, que a l'esdeveniment es digués eh, delirium i bé, estem molt contents i molt satisfets, eh, i bé, a partir d'aquí, a partir del, de l'acceptació de, de la Fundació del nom, doncs vam començar a tirar endavant doncs el projecte, es vam encarregar un, un logo que intentés explicar aquesta història, eh, és un logo que és de, de Splash, i bé, ens agrada molt, no?, jugar amb això no? delirium, delirium, no? Eh, com que so, és el 40 aniversari del museu doncs juguem amb, amb el número 40 i tot, tot volta ja ho veureu entorn al número 40 i una mica per explicar què era delirium doncs, li varen posar el subtítol de 40 activitats efímeres perquè bé, ens basem també molt amb, amb això no? amb, amb, amb totes activitats que, que, que són efímeres que es a la ciutat només durant aquest període de temps que durarà el Delirium que serà del 13 al 22 de novembre eh? Us vaig passant una presentació de totes maneres, ara d'aquí un rat us portaran les fotocòpies de la presentació i les tindreu totes a, a la vostra disposició eh, Un dels eixos de comunicació principals del de Delirium serà la, la pàgina web que és delirium.cat Delirium.cat és la pàgina web de, de l'esdeveniment que nosaltres no en diem festival sinó que en diem doncs, un esdeveniment de promoció de la ciutat i que ho resumim, si voleu, de la següent manera aquest és el Delirium aquí veieu primer la part de la pàgina web si ara vosaltres ja entreu a delirium.cat us sortirà un comptador això és una, una captura de pantalla però si ara hi anéssiu ja us sortiria doncs el comptador amb 3 dies 10 hores i x minuts i x segons l'acció l'activitat d'aquesta pàgina web que serà el fet conductor de tot plegat s'activarà el dia 4 de novembre i serà l'eix de participació de tothom que vulgui participar per captar bueno, per poder disposar de les habitacions a 40 euros de tot el que us explicarem ara però primer de tot què és delirium? el president ja ho ha explicat però conceptualment i molt breument delirium és l'esdeveniment que vol posicionar la ciutat de Figueres a nivell de promoció comercial, gastronòmica, artística i cultural i té com a fil conductor, com us ha dit el president, eh, el, la celebració dels 40 anys d'obertura del Teatre Museu de de Figueres. Val? Eh, eh, tret anecdòtic, és a dir, sempre s'ha dit si Figueres hi eh, ha i per què no fan un Girona 10, un lot dos per un, un no sé quants. no? Hem basat més eh, la promoció en termes qualitatius i vinculats als 40 anys que no pas en termes de que el factor preu sigui l'únic motiu de visita a la ciutat. Però tot i així, és un element promocional, al el 40, aconseguim que sigui un element promocional que pensem que pot tenir prou atracció com perquè la gent vulgui venir passar un cap de setmana o dos, és a dir, un cap de setmana, diferents persones tenen l'opció de venir doncs, dos caps de setmanes a repartir-se, a un mes de novembre, que és un mes de poca activitat i que pensem doncs, que pot ajudar l'activitat econòmica de la ciutat. Uh, qui són els espais de l'Írium? Quins són els espais de l'Írium? Aquí també hi ha un tret innovador És a dir, estem parlant de cinc espais Un veureu que el número està equivocat Però és espai 1, placeta baixa de la Rambla Espai 2, Rambla Espai 3, plaça Catalunya uh, Espai 4, plaça Josep Pla I espai 5, plaça Palmera O segons logística o complexitat d'instal·lació uh, Plaça Escorxador Són cinc espais Què vol dir que són cinc espais? Cinc espais vol dir que ens atrevim, fem un projecte innovador atrevit i col·loquem els espais de l'IRIUM. Els espais de l'IRIUM són cinc contenidors, contenidors de barco val? que s'instal·laran en aquests espais de la ciutat i que, tot i que la filosofia inicial era que, com veieu aquí amb, aquesta, amb aquest exemple de diesel, que fossin marques comercials que els gestionessin, finalment hem optat més per, per contenidors que serviran per fomentar l'experiència de compra en el comerç local o en el comerç de proximitat. És a dir els nostres associats, perquè això és una acció que només hi participaran en associats o comerç figueres, els nostres associats durant aquestes dates faran, donaran premis, després ho explicarem com a tothom que faci unes compres de 40 euros o més i que serviran per millorar l'experiència de compra a través d'aquests contenidors. Com? on doncs ja haureu en sopars, amb talls de cabells, amb massatges, amb yoga, etc. ho veurem seguidament. però destacar això que són cinc espais en el centre de la ciutat, una mica repartits linealment de forma bueno, molt transversal, però queem bueno, que generin una mica de fluxa perquè la gent es mogui per la ciutat. És un, una logística complexa, però que segurament aquests contenidors ja estaran ja ocuparan els seus espais, a partir del dijous que ve, que és sembla, 6 6 de novembre, ja estaran instal·lats perquè es pugui fer la maquetació, perquè es pugui fer tota la, la, la part logística a condicionament d'aquests espais. Vale? Perquè han de compreir unes normes de seguretat, etc. etc. Vale? Tot això, a part de, de, dels contenidors, fem públic un agraïment a Collburgot Arquitectes que són els que han portat tota la part tècnica del compliment de normativa, sol·licituds, etc. i gestió de tots aquests espais dels contenidors, de què són els espais delírium. Eh, els eixos del delírium, ja entrant més en el que és l'esdeveniment. L'esdeveniment té eh, sis eixos principals. El solidari, el turístic, el gastronòmic, el comercial o de shopping, el d'experiències i el d'activitats ara entrarem al detall un per un molt, molt breument però perquè conceptualment ho entenguem i començarem pel delírim solidari és a dir, un esdeveniment de ciutat és imprescindible des del nostre punt de vista que incorpori la vessant solidària d'aquí que comptarem amb el contenidor eh, número 3 que per nosaltres és el de la plaça Catalunya val i que serà un contenidor solidari però no serà un contenidor solidari només merament solidari que podràs anar allà a deixar doncs, el menjar, roba i altres, és a dir, qualsevol tipus d'aliments, roba, etc. complements que tindran unes finalitats benèfiques per gent de la ciutat o de la comarca amb necessitats i que ho gestionarem a través del rober de càritas i de i, bueno, tot el que és la part d'aliments també a través de, de les entitats corresponents i sense cap tipus de, diríem, unes finalitats ben clares i ben definides per tant la gent del 13 al 22 podrà anar en aquest espai a deixar eh, menjar, roba, etc. amb aquesta finalitat, amb el delirium solidari un contenidor sponsoritzat per l'obra social de la Caixa i que estarà gestionat cada dia per una entitat solidària diferent de la ciutat és a dir, eh, durant els seus dies doncs el primer més l'ordre serà diferent però hi haurà Altem, Corpí Càncer, Onconyiga IRIS, aquest servei relacionat amb el càncer tots hi som, Càritas, Creu Roja el Dufí i l'Alzheimer totes aquestes entitats cada dia podran anar a gestionar aquest contenidor faran la funció de recapte però a més a més podran explicar què fan a la seva entitat, podran fer captació de, de gent, de membres de doncs les seves entitats i tenen una visibilitat allà en el, en el contenidor solidari el contenidor solidari està ubicat precisament a la plaça Catalunya estratègicament perquè de març, dijous i dissabte hi ha mercat per tant fem més fàcil l'accés a que la gents doncs, pugui dipositar algun tipus d'aliment o de rol de complement etc en aquest espai. Eh? Aquest és el delídium solidari. El delílium turístic és el que, el que a simple vista doncs, el que té més, més possible o, bueno, és més atractiu no? es pren que provoqui més el factor llau. Tenim 1.000 habitacions a 40 euros. mil habitacions dobles a 40 euros que inclouen l'entrada al Museu de l'I uh, aquestes habitacions estan repartides entre el 13 i el 22 de novembre val? és a dir, no és que és a dir l'efecte crida són les mil habitacions però hi ha cupos per cada dia és a dir, 100 habitacions per dilluns 100 habitacions per dimarts 100 habitacions per dimecres val? això ens ho defineixen els establiments val? però tenim mil habitacions disponibles a 40 euros amb l'entrada al museu Tenim les visites guiades de la Figueres de Dalí i tenim el consum d'una acció que van fer el mes de junts-juliol junts -juliol, amb el Pla de Barris i l'Ajuntament de per la dinamització del casc antic del Pla de Barris de, a nivell de Catalunya i que són gent que van guanyar premis eh, d'arreu de Catalunya, dels 20 i escaig eh, a les 25 ciutats que, que participen en el projecte del Pla de Barris i que durant les dates del Delirium podran canviar el premi que estava relacionat amb el Delirium Com funcionarà tot això? Doncs, com us he dit, del 4 al 10 de novembre la gent es podrà inscriure i podrà participar en el sorteig que farem de les 1.000 habitacions a 40 euros aquest serà el procediment Es hi haurà una inscripció prèvia i després es farà un sorteig, com acostumen a fer, doncs a la majoria de llocs que donen doncs unes habitacions promocionals, és a dir, un Girona, un... altres destinacions quan fan un factor un, un, un producte que té un determinat preu, sempre hi ha un cu determinat, ¿vale? A partir d'aquí s'entren sorteig bueno, com les entrades de la Champions League, etc, etc, ¿vale? Per tant, no inventem res sinó que anem a assegurar doncs el procés, els premis també. Els que ja tenen. Perdona? Sí, no, aquests ja estan adjudicats Aquests ja estan adjudicats perquè són nominals. És a dir, aquests en el seu dia es va fer el sorteig arreu de Catalunya i són, em sembla que, 26, 26 premiats que gaudiran doncs, de la visita guiada de Figueres de Dalí amb l'entrada al museu, amb un dinar de l'Irium i amb un bal de compra de 20 euros per consum en comerços associats. Sí, i les visites guiades es podran fer part? es, podran, es, fer es, part. es podran fer a part sí. seran gratuïtes? O... Eh, seran gratuïtes, okay. sí inscripció, inscripció prèvia eh? un okay. cúcle també okay. relacionat amb el Val? Eh, el delirium gastronòmic un altre factor pensem que atractiu és que 16 restaurants 16 restaurants de la ciutat novament aposten per la gastronomia i fan els menús delirium Uh, aquests restaurants són el Bon Retorn, Pirineus, Colagri, Mòtel, Canquin Duran, Durant, Granada Saboia, Calmusi, Capipota, Can Costa, Antaviana, Tabliatela, Trànsit Trevé, Montserrat Catering i Swing Gourmet. Uh, què diferencia aquest menú de passó a l'altre? Els productes. És a dir, qui no han treballat tant amb l'estètica com fer molts testets surrealistes, sinó que han treballat més amb l'anàlisi, la, etc. dels productes pels quals Dalí sentia certa estima. I quin eren aquests productes? Ous, crustacis, ouques, ànecs cuves de bou, els de porc, cargols i fins sobretot i especialment la xocolata per tant, tots els menús que han fet aquests establiments tenen algun tipus de relació amb aquests productes com els quals el Salvador Dalí tenia certa estima no tot el menú, eh? però bona part del menú doncs té aquesta aquesta excepcionalitat a més d'anar acompanyats normalment doncs, de vins de paralada vins i el de torre i el cava de torre galatea eh, Sí, els preus d'aquests menús són de 40 euros per a dues persones excepte el motel, que em sembla que és l'únic cas que ha fet 40 euros per a una persona perquè ha considerat que són el seu perfil d'establiment, és a dir, la idea era que el 40 tingués pes, val? per tant són menús a 40 euros dues persones o a 40 euros una persona Tot això s'editarà ha un tríptic especial, es faran els rolats aquells, van l'han etc etcètera, etcètera I? en aquest cas també han donat entrada doncs, a les pastisseries i fleques que també doncs, algunes han volgut col·laborar i cinc establiments participen en el delírium d'ols Maia Flaquers, Parc Bosch, bat, disculpeu, pastisseria Fàbrega forn de pa porteries i Cal Flaquer què faran? Doncs, en el cas de Maia Flaquer faran uns bigotis de xocolata en el cas de Parc Bosch faran un autorretractor de castanyes i nous en el cas del forn de pa porteries farà el croissant bicolor i en el cas de Cal Flaquer porteries i Fàbrega faran els pans de tres crostons i el fabre del rellotge tou. És a dir, bueno, s'han esforçat en un tema més creatiu i són, eh, són dolços que nosaltres com a associació també en un moment donat podran ser experiència de compra. És a dir, un dels premis podrà ser un dolç d'aquests durant aquestes dates també farem els Premis com Comerç Figueres doncs, també a una mica el, el, la part dolça o l'aperitiu pels que hi assistiu o pels que hi assisteixin en aquest lliurament de Premis doncs, també tindrem en compte l'esforç que ha fet tota aquesta gent que a més a més ho tindran exposat en els seus establiments eh? el delirium comercial o de shopping és l'altra línia uh, X establiments perquè bueno, fins a última hora no, no sabrem quants s'hi afegeixen, però és la part que deiem de comercial i de shopping amb el factor 40, novament. És a dir cera Roure, doncs et si algú d'aquí fa eh, 40 anys durant les dates del delirium, a cera Roure et el número 40 amb espelmes, per exemple. Palma de disseny 40% en 40 productes. Jojeria Quintana, compra superior a 40 euros, obsequi eh, relacionat amb la ciutat de Lí. Bonet, 40% de descompte en tots els productes de la marca Rova Interior, Simón i Pérez, uh, etc. Eh, tot això us ho donarem, no per anar entrant tot en detall, però vull dir perquè veieu sempre la relació que busquem, l'esforç que hem fet perquè el comerç també es vol aquí amb, mm -hmm. promocionalment doncs, amb el tema del delírium i que trobem aquesta relació. I aquí tenim el delírium experiències, que seria el punt d'últim punt, del 13 al 22 de novembre les compres de 40 euros o més en el comerç associat tindran premi o entraran en sorteig de premi perquè tenim un estoc també limitat no? per tant a partir del dia 10 de novembre nosaltres començarem tindrem ja el contenidor de comerç figueres que estarà instal·lat a la part alta de la Rambla i que serà l'oficina d'atenció d'atenció el ciutadà, el visitant, etc. del delirium. Allà donarem informació, explicarem la programació, repartirem els premis val? i a partir del 10 de novembre nosaltres allà ja podrem recollir les compres que s'hagin fet per imports superiors a 40 euros i ho conviarem per, per, per, per vals de sorteig de del que us explico a continuació. Un dels contenidors que hi ha és el de garatge sala que veureu doncs que presenta el nou el nou G i que farà una exposició de vehicles comercials a la part baixa de la rambla i que per arriba informació ja te facilitaran bueno, tindràs promocions també relacionades amb el 90. Eh, a més és l'espponorització Garatge Sala és l'espponsor de totes les activitats de tot el delíium activitats que veurem a continuació el contenidor de comerç figueres que ja us he explicat i que a part del tema de delírium, que serà el que se concentrarà en una part de, de l'activitat doncs, del 13 al 22, també serem l'oficina de recollida de lo que us vam presentar la setmana passada de l'Empordà Cart. És a dir, la gent podrà fer ja la sol·licitud perquè se li empleni doncs, la targeta o se li faci més endavant la targeta d'Empordà Cart. El delírium, experiències comercials, eh, premi per compres, es podran bescanviar com no, en contenidors. Tindrem un contenidor a la plaça Josep Pla que serà el de Salut i Vallèsa Aquí hi haurà, doncs, com us he dit, doncs, cada dia Cristian doncs, Perruquer, eh, Nova Imatge, Perruqueria Lídia, és a dir, les perruqueries associades, eh, Estètica Dona, Estètiques Associades, tindran ocupat aquest contenidor cada dia i eh, en els premis que nosaltres donem doncs, els podrem donar un tall de cabell, una, 40 minuts de massatge, eh, 40 minuts d'estètica, en també buscarem aquest joc eh, en aquest sentit. Val? I això serà en el contenidor de la plaça Josep Pla. I l'altre contenidor, que serà el que estarà a la plaça de l'escorxador, segurament, és el de gastronòmic lúdic. Aquí podem fer tallers infantils, volem fomentar la part de dolços, de l'írium, i si podem, volem que, eh, si podem donar l'experiència en algunes parelles per fer sopars íntims en aquell, en aquell contenidor, menús de eh? és a dir, els menús de l'írium. Els menús de l'írium que hem fet, doncs que certs dies doncs, els puguin consumir en el, el contenidodor de la plaça de l'escorxador. Aquí dependrà molt estem tancanto però dependia molt de la logística de, dels establiments eh? que no és fàcil. Val? Per tant, doncs, del 13 al 22 les compres de 40 euros o més entrean en sorteig per disposar el màxim de premis possibles. I finalment lo queèiem eh, 40 activitats efímeres, eh, entre les 40, i comptem, doncs el que us he dit eh? els, els contenidors els delirium gastronòmics etc etc però a més a més hi ha tot una hi ha tot un, una bateria de, de presentacions, d'activitats que es concentraran 13, 14 i 15 és a dir, dijous, divendres i dissabte i 20, 21 i 22 durant aquests dies, 6 dies es concentraran unes 25 activitats que tindran lloc en diferents el punts de l'espai públic de la ciutat de Figueres l'acte inaugural serà el 13 de novembre que es farà a priori donc a la rambla estem gestionant tot el tema de via pública públicabli etc la rambla i que comptarà doncs amb una batecadada una mica espremta de liniana amb, amb, amb una presentació d'un espectacle de dansa de art especial pel delirium i amb una cercavila de figures de paper i llum al eh, centre, centre comercial urbà i una castanyada popular eh, serà una mica l'acte inaugural que busquem després hi haurà tema de grafits eh, busquem doncs, que també l'urbà tingui visibilitat a la ciutat gegants i castellers hem aconseguit que totes les escoles de dansa totes, que, tot, que no és fàcil per ells perquè no, bueno, sempre hi ha complexitats que totes les escoles de dansa el dia 22 grupin a la Rambla i facin una dansa, una sessió de dansa, una exhibició especial pel Deliium. Es, es faran reproduccions en el tema de Figueres Flama es faran reproduccions amb espelmes en diferents espais de la ciutat Rambla, classe Catalunya i classe Ajuntament en une es reproduen uns bigotis, en el altres formigues i en a 40 anys Museu Galí. Tot això amb espelmes. Per tant no ens doncs, tindrà una visibilitat i una, bueno, pensem que una una, una imatge maca de la, de la ciutat. Desfilades, eh, veurem si algú en fa individualment, però si no sí que hi ha confirmada la, la de clausura, que és la dels del, amics de, de l'Alzheimer, amb, amb Cèl·lia Vela, fan la desfilada de clausura a la Casa Empordà el dia 22 a les 20.30. Exhibicions de dansa, de balls de saló, de masterclass de gimnasos, eh, eh, visites guiades etcètera, etcètera i també una de bastant potent que esperem, estem pendents d'autoritzacions però estem gestionant-ho eh, que és una dansa èria vale? un espectacle de dansa èria que es faria aquí a l'església de Sant Pere vale? també el dia 22 eh, a la tarda, mitja tarda, 18 hores aproximadament, ja us ho confirmaria tot el programa però bueno, aquest aquestes són algunes de les activitats com aquestes, doncs eh, el cúmul de l'olíum són 40 activitats efímeres tot això es podrà trobar a partir, com us he dit, del 4 a delirium.cat les nostre, nostres línies de comunicació són avui veureu el bus també de Primers Figueres, el bus que volta per la ciutat En doncs la part de darrere ja està amb el promocionant el delirium comencem el dia 4 amb un suplement especial a l'Empordà que és especial del delirium en tota la programació i a partir de la setmana que ve doncs, ja per tenir els programes, pòsters i començar a distribuir en tots els comerços i, eh, i començar a donar a conèixer el que és el delirium, que a més a més doncs, a través de, dels mitjans comarcals, a Emporda, Aure Nova, mitjans provincials, esperem poder a través de, més de, del tema online, xarxes i ràdio, Ràdio Nacional... Eh, com, bueno, farem una campanya de promoció sobretot per la part turística per intentar fer un factor crida allau perquè doncs, aquests dos caps de setmanes de novembre sobretot, a part de les, dels contenidors que els tenim fixes amb activitat del 13 o 22 doncs veiem una ciutat en un mes de novembre gris, avorrit, etc. que no hi ha pràcticament res doncs, que tinguem eh, activitat a la ciutat de Figueres i bueno, una primera edició que no ha sigut fàcil de, de coordinar que, que tot i així doncs, tenim la complicitat i agrim la complicitat de, de col·laboració, que puc dir, de col·laboració de la Fundació Gala Salvador Dalí, de, de l'Ajuntament de Figueres, de l'Obra Social de la Caixa, de Caratge Sala, de Cera Roura, Peralada i del Consorci de Comerç Artesani i Moda. Eh, gràcies a tot aquesta, aquest finançament que, que hem aconseguit eh, Diput diputació de Gironae a més de la diputació també hem aconseguit doncs, que, que es bloqueessin amb l'esdeveniment perquè precisament per això perquè ho han considerat com una època doncs, de no dinamització des de promoció econòmica doncs, es pot es, pot, eh, bueno, es busca si més la finalitat de donar, de donar vida a la, al comerç i a l'activitat econòmica de la, de la ciutat de Figueres i eh, aquesta és la presentació del Delírium, 40 activitats efímeres, del 13 al 22, celebrem els 40 anys del Teatre Museu Dalí Lí i eh, estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta al eh, respecte d'aquest esdeveniment, que esperem que també el disfruteu vosaltres. Jo hauré preguntat a les promocions, els resultes vereu després en els contenidors, vana part de les fundacions les promocions que diu que hi ha als comerços, al parc quan tu torno a comprar que teniu una promoció de comerç, tu vas a, sí. a la cela, bueno, mm. sí, no, no és allò que diu, uh, no acumulable, no. Mm. Eh? Doncs pots pots fer problema. la promoció i després entrar en un sorteig, eh? I el sorteig no hi ha un límit, tota la gent s'inscriura. Uh, en els noms de llista. És com els trastets. Ah, no, vas i està la famosa de lídio. Exacte. Clar. El que estem intentant, i també a través d'un pacte que hem arribat emparal·lada, és donar-los visibilitat a través de, dels, dels roll-ups que van anar molt bé amb els testets surrealistes que tot establiment tenia el roll a la porta, i aquesta és una mica la voluntat. A part, doncs, també es farà un encartament... Bueno, intentarem donar el màxim de visibilitat a l'esdeveniment a través dels mitjans habituals i, i del que podem nosaltres com a, segons el pressupost. Eh? Seria ni aquesta elecció més ambiciosa aquest any, com ens Mira, no ho sé no. Ens fem tots sempre amb molta ambició Bé, com a, a pillat efímera sí com a projecte no, perquè hi ha hagut altres projectes que han tingut la mateixa o més amargadura però com a activitat puntual feta per, per 10 dies doncs sí Has parlat del moment de primera ambició necessites que l'exercici no es podrà convertir Bé, bueno, nosaltres ara saurem als 40 anys del Museu Dalí, de d'acord? Llavontes no sé si l'any que veins deixaran celebrar els 41 anys del Museu Dalí. De si sí, quan principalment siguem, ja, ja ho veurem, eh? Però, bé, en principi tenim la... moltes ganes de, de, de, de que surti bé, de que la gent, de que la gent volqui, que, li agradi i, eh, si és un èxit, doncs potser el, el el propi èxit de la, que, que esperem que tingui l'esdeveniment doncs ens empenyi doncs a, a provar-ne un altre. Ara pots cobrir associats una... a un comerç? Nosaltres, per nosaltres el fet d'estar de ja associat a de comerç ja, ja formes part del projecte. De fet, tots, perquè, bon, que compren a qualsevol etiquet més de 40, entres a totes les experiències. No, tot, M'entens el És a dir, és sí. el comerç associat que participa en el delí. En aquest no sé, cas, sí, és tothom. Per nosaltres, els més de 300 establiments associats que aquí clar també, és a dir, no és només comerç, eh? Comerç Figueres és, és activitat econòmica de la ciutat, eh, hi ha hotels, hi ha restaurants, hi ha despatxos, oficines, de despatxos, on les sectorials que tenim. Per tant, tu als qualssevol establiment doncs associat podrà, bueno, haurà, hauria d'estar el corrent, eh, de de Luquesa o d'Alirium i de com funciona la logística, que aquesta ara és la nostra tasca des d'avui fins a la data d'inici, que quan vageis a comprar, pam, ja acció reacció, o sigui, ai, des el contenidor de la Rambla. Sí, sí, exacte. A dir que també s'ha preparat un poc temps, eh? perquè una prepa... és, dir, és un esdeveniment que probablement eh, hagués requerit més temps, però ho hem hagut de fer en dos mesos, bàsicament. Eh? Eh, el que també avui dia és que hi ha molta activitat, hi ha molta idea, però en teníem moltes més d'idees, eh? vull dir, hi ha moltes més coses, el que passa és que la manca de, la manca de temps no, no, no ens l'ha permès. No? Per tant, Bé, hi ha molta matèria per fer per fer altres edicions eh? perquè hi ha molta idea darrere que ha quedat aparcada per, per manca de temps Per exemple Eren idees que, no, que no Aquestes eren idees que, bueno, que hem hagut d'anar reconduint en base a la, a la hi havia el tema escoles, les escoles per timing per data començant al setembre no usinava fer fer una cosa al novembre i nosaltres bueno, plantegem possibles futurs escenaris amb, amb incentius per a escoles o inclús per carrers perquè formin o no, tirin endavant, no es motivin per, per aquesta part decorativa. Eh? Sí que a nivell decoratiu podria hi algun element eh? sobretot la part dels contenidors doncs, tindrà el seu, els seus elements decoratius eh? podem buscar alguna més d'excepcional, així però la línia aquesta decorativa tal i com inicialment, com ha dit el president, doncs estava pensada, doncs l'hem hagut de reconduir una miqueta per allò que és aquesta aquest, uh, aquest de l'ium 2014. Estem. És de prioritat doncar que hi hagi la carta d'una pausa dels jugadors de l'equip. No. no No, D'acord. <coughs> Molt bé, doncs moltes tasàs. Gràcies.